Както вече знаете и от предаванията, и от новините на Хоризонт, днес е Международният ден на редките болести. Той се отбелязва от 2008 година през последния ден на месец февруари по инициатива на Европейския съюз на пациентските организации за борба с редките болести. На този ден хората живеещи с рядко заболяване пациенти, политици, болногледачи, пациентски организации, медицински специалисти и следователи организират най-разнообразни разъснителни кампании. Много често те са свързани с болести, за които до много скоро се е знаело нищо или изобщо те не са били регистрирани, за да се повиши информираността на обществото за редките заболявания. В страните членки на Европейския съюз, едно заболяване се смята за когато засяга по-малко от един на 2000 граждани, а тази Година, България отбелязва Международния Ден на редките заболявания с, с включително добри новини за една нова кампания за редките автоимунни и възпалителни неврологич, неврологични заболявания. И защото най-важното е информацията, казвам добър ден на доктор Иван Томов. Добър ден, здравейте. Е основ... Добър ден на вашите зрители. Благодаря, слушатели. Да. Не сме с зрители към момента. Въпреки че райото вече има и тази възможност за пряко излъчване в видеостриминг формат, но а, сега сме аудио и само аудио. Иван Томов е основател на медицинския информационен портал за пациенти Diagnosa.info и за това да ви попитам доктор Томов, всъщност вие за първи път като един подобен информационен портал се включвате в а, кампанията в партньорство с Българското дружество по неврология и защо да има добри новини за редките автоимунни и възпалителни неврологични заболявания. Ние чухме от а, изданието на предаването преди всички преди нас, че проблемите си остават, включително какво реимбурсира касата и заобщо някой обръща ли внимание битката за включване на определени диагнози, квалифицирани като редки болести в а, а, тези състояния, които се финансират от касата. Защо пък при вас да има добри новини? Ами, да. А, нека първо да кажа няколко думи за информационния портал Диагноза, както от името му става дума. А, ние сме се насочили към един от така, проблемните елементи от управлението на заболяванията и по-специално редките заболявания, именно поставянето на точната диагноза. преди че портала има много по-широка информация, защото... А, както предполагам, вашите слушатели и повечето хора знаят, един от големите проблеми при редките заболявания е това, че а, те се откриват трудно процеса на на диагноза отнема много време, поради естеството на заболяването, че е рядко, че симптомите много често не са характерни и приличат на едно или на друго заболяване, променят във времето. Статистиката показва, че отнема, може би, до 5 години да бъде поставена точната диагноза на едно рядко заболяване. Затова ние се насочихме към тази... да започнем, решихме да започнем с това. Като разбира се, както вече казах, предоставяме пълна медицинска, научно обоснована информация от лекари, професионалисти за пациентите, така че те да могат да бъдат добре информирани за потенциалните си заболявания, да бъдат активни в взаимодействието си с лекарите което е много важно за крайния резултат и за ефекта от тези заболявания колкото по-добре са информирани пациентите толкова по-добре те ще съдействат в лечебния процес в лечебно-диагностичния процес и ще се стигне до по-добри резултати а сега конкретно на вашия въпрос върпам, че вашите слушатели знаят, че голяма част от редките заболявания са генетично обословени по-точно 72% от тях това означава, че тези заболявания се откриват много често в детската възраст, започват рано, още с раждането някои в началото на, на живота на пациентите на децата, други малко по-късно. Но има една част, която сякаш от редките заболявания е около 28%, която не е генетично обусловена, която се появява по-късно в живота на хората и която като чили до сега в кампаниите от предишни години, както вие казахте по-рано, кампанията за редки заболявания стартира 2008 година, така че през последните години като чили те не са били такъв в обекта на пълното внимание. За да изпълниме тази, тази нужда, както се казва, ние решихме да се насочим към тази част на негенетично обословени редки заболявания, като голяма част от тия заболявания са а, автоимунни. И по-специално ние се насочихме към неврологичните автоимунни заболявания, защото там а, има редки заболявания, които са ултра редки, както оптичния невромелит. Вероятно, В България има 60 или 80 или 100 пациента. и Може да си представите колко трудно е за тези хора да намерят информация, да намерят верния път в системата, така че да стигнат до точния специалист и да получат а, лечение. Да не говорим, че, както споменах, преди диагнозата е много важна. При част от а, тези пациенти може би се касае за за, за друго заболяване или примерно а, едно много разпространено заболяване като множествената склероза около, в, в около 10% от случаите всъщност става въпрос за точно това заболяване. Оптичен невромиелит, което може а, да прилича на многостаната склероза тъй като има нетипични симптоми засяга зрението, но засяга и гръбначния стълб може да, да, да има различни симптоми като загуба на сетивност, загуба на двигателна активност. Те може да са много леки, но могат да бъдат и много тежки ин, ин, ин, ин, инвалидизиращи. Добре, аз точно това се замислих нали, по какво а, бихме казали, че едно подобно заболяване може да бъде различено, отличено от а, друго, което, което пък е добре познато като множествената склероза, например, и дали в система на здравеопазването като българската изобщо има шанс а, и лекаря и пациента да се замислят дали не става дума за, за по-рядкото заболяване, ако, ако за него почти не се знае нищо. До каква степен портала ви, например, а, служи и идеята е да служи на пациентите, но и на лекарите, за да знаят и те, че би трябвало да проверят и хипотезата за примерно едно такова рядко заболяване, ако започват да се занимават с един случай, примерно, на... който прилича на множествена склероза, а не да вървят по отъпкания път. Да. Ами, много, много добър въпрос. Аз мисля, че по отношение на лекарското съсловие, на специалистите, невролози и по-специално на референтните центрове, вече има няколко в България за лечение на редки неврологични заболявания, има достатъчно експертиза и опит по отношение на това заболяване. Това, което предстои, и тук са добрите новини, да бъдат създадени специализирани центрове за. Това е рядко заболяване за с оптика, а, като освен това, хубавото при това заболяване, както е, че казах, то е свързано с а, нарушение в а, имунната система, с а, това, че поради някаква причина собствената имунна система а, не разпознава нервните клетки по-точно една част от, от а, периферните и централни нерви и ги атакува като чужди, което води до възпаление и всички симптоми свързани с а, това заболяване. А, това, този, този това антитяло може да бъде открито. А, може да бъде, им, има специфичен тест, а, който е с много висока степен на достоверност а, и това се случва или тези антитела и съответно откриването им могат да се случват само при това заболяване, невромерите с оптика, така че а, предстои въвеждането на този тест и той, освен по симптомите лекарите могат много точно а, правейки този тест да отграничат това рядко заболяване или утрарядко заболяване, както вече казах от а, множествената склероза, например. Добре. Тоето, пък, ще даде възможност за точно лечение, защото а, исторически погледното дори това заболяване е било считано за част от множествената склероза или за атипична множествена склероза. Точно поради причината, че величина множествена склероза е като множествена склероза но малко по-различна, но най-вече не се влияе от а, традиционната терапия за множествена склероза. Изключително важно е поставянето тук на, то, на точна диагноза, защото а, терапията за едното или за другото заболяване – не е подходяща. Т.е. ако се даде терапия за множество на на пациента с невромиелитис оптика, може да има влушаване и обратно. А, така че добрата новина наистина е, че в момента се в, в подготовка а, а, а, установяването на тези центрове за, специфично за диагностика и лечение на невромиелитис оптика а, тестовете могат да бъдат правени, диаг... точната диагноза може да бъде поставена и а, Съответното правилно лечение може да бъде назначено. А, наистина това, което е важно е да има информация и аз ви благодаря, че давахте, а, как, как да кажа, ефир да се чуе а, за това заболяване, защото хората, които може би имат или техните близки, а, в този случай а, могат да се насочат към тези центрове за редки неврологични заболявания и по-специално за невромедици с Добре, Вие казвате, че а, има такива центрове и логичният въпрос, който е последен от моя страна е, ако е лесно да се изследва дали един пациент има наличие на антитела срещу въпросния протеин, а, скъпо ли е обаче това? И покрива се от касата? Казахте, че става дума, може би, за не голям брой хора. Да. А знаем, че основната болка на хората, които страдат от редки болести в България е това, че макар, че са малко и няма да натежат на системата или на касата, не всичко се покрива от изследванията или пък от терапиите им. Какъв е случая не... с... Това конкретно да. изследване и за момента, с терапията. Това е изследване за тази не се покрива в здравната каса. А, сега, дали е скъпо, това е относително. Да кажа, че може би, не знам точната сума, но от порядъка на 100 лева, да кажем. А, това, което е все пак. Хубаво може би, че това изследване се прави само веднъж в mm -hmm. началото при поставяне на диагноза, Т.е. няма нужда от постоянно изследване с цел следение на, на пациентите. А, последяването е от, от ефекта, на, на ефекта от лечението е на база на клиничните симптоми, а не на база на, на наличието на тези антитела. Така че Еднократно да, е. Предполагам, че поне в началото не би трябвало да бъде а, голям проблем, но вероятно във времето а, с. А, Създаването на тези референтни центрове е възможно здравната каса, и като става въпроси за много малко пациенти, но тук спекулирам, разбира се, без да го знам това нещо, да включи в някакъв момент в пакета и в частта за, за поставяне на диагноза на това заболяване и съответно изследването, тъй като наистина говорим за 60 до 100 пациенти. Да, ясно, Тоест, това не е кой знае, 60 пациента по 100 лева, 6000 лева, за какво? Не би казал, че би да. трябвало това огромна бариера за но, на правилната диагноза на пациента. Но казвате, така общия извод от този наш разговор е, че а, науката напредва, тя се движи с наистина бясно темпо и а, медицината може да се възползва от това, стига да е умноуправлявана, нали така? И трябва Абсолютно, да си. Всъщност за тази болест до момента нямаше и все още няма предстои да се введе специфично лечение. А, какво означава това? Това означава, че няма лекарство, което да е. Абсолютно лекуващо това. Ясно е, ще имаме възможност да говорим и нататък по тази тема. Да имат, а, а, и, и в... Аз ви благодаря, доктор Томов. Трябва да приключим разговора. Ясно е посланието. А, има редки болести, които се откриват а, скоро и а, България, ако умно управлява ресурсите си, би могла да се възползва от научните постижения. Доктор Иван Томов, основател на медицинския портал Диагноза, а в крайна сметка точната диагноза е едно от най-важните неща.